І на заході зарожевіло небо. Та тепер Тарас помітив у степу щось таке, що його затривожило, геть далеко на обрію зачорнів степ, мов велетенський баран посувався від південного сходу, а далі зауважив, що з тої валки відірвалось кілька шматочків і погналось наперед. Еге ж, чи не орда, подумав, коли б хоч добре роздивитись та людей людини тривожити. У Тараса був соколиний зір, він напружив його з усіх сил. От вражі сини, чорт їх приніс, не знати, чи з інших фігур їх помітили. Та нічого мені гаятись, запалю фігуру, не недели спокійно повечеляти. Та що я зроблю без коня? Ну, нічого, доб'юсь до лісу, а там уже гривко проведе. Треба шкуру забрати, а то не повірять, скажуть, що я з Марусою така вигадав та змовився. Коли б хоч дівчина не пропала, чому так довго з табору нікого немає? Роздивився ще раз, потім узяв з землі віхот сухої трави і підпалив сніп. А тепер давай ногам знати, щоб татари не спіймали. Він узяв на плечі рушницю, ведмежу шкуру і поспішав, що сили до лісу. Тут ще раз оглянувся, усі фігури горіли. Чи же в таборі побачить? Інакше було б велике лихо. «Тепер ти, Гривку, покажи, що вмієш», – говорив до собаки. У лісі вже стемніло зовсім. Шкура була дуже важка, він знемігся, але не хотів її кинути, бо не повірять. «Хіба ти б нам краєм лісу, щоб не заблудитись?» – думав Тарас, розглядаючись. Гривко біг попереду, нішкував землю і часто оглядався за Тарасом. Тарас прикликав його до себе і погладив по голові. «До табору веди, Гравку. «До табору, може, ще встигнемо, поки та трава добіжить». А розділ п'ятий Маруся їхала певна себе, покладаючись на проворність Тарасового коня. Він порскав весело і чвалав розлогим степом. Маруся не могла ще заспокоїти від страху, що набралась. Прибула до табору і зараз розповіла журавлеві про свою пригоду з ведмедем. «Має щастя, дівчина, що якраз Тарас там з'явився». То мудрий хлопець і в кожній біді дасть собі раду. Та хай він постоїть на сторожі при фігурі, підвечір я пішлю його зміняти. І вже призначений був до того парубок, і вже ладився їхати, як з табору помітили палаючі фігури. Люди налякались. Журавель послав зараз кілька вечників. Недалеко вони від'їхали, як зустріли вартових, що втікали від фігур. Кожен говорив, що побачив вогонь на фігурі під лісом, і тому запалив свою. Але татар ніхто не бачив. «Значить, – казав Журавель, – перша фігура загорілась, де був Тарас. То не дурень, не страшків син, без причини нас не тривожив би. Біжіть зараз у той бік, де фігура під лісом, і то зараз, бо якщо до чого, то ще Тараси піймають, він же коня немає». Вершники поїхали, а Журавель готувався зустріти непроханих гостей. До табору пригнали з-за ріки товар, люди, що працювали у полі і в лісі – Попробігали теж. А в таборі стало гамірно. Ніхто не лягав спати, хіба малі діти. Татарам, що були в таборі, не довіряли. Їх поприв'язували ланцюгами до возів та поставили коло них сторожу. Геть по півночі вернулися вершники. Вони були аж під фігурами, де вовки доїдали вже вбитого коня та ведмедя. Але тараси не знайшли, і татар ніде не бачили. «Пропав хлопець», – казали уходники. «Шкода його». Не говоріть, котрий перед оленою, казав журавель. Ми підождемо, може, ще з'явиться. Такі проворні здужають і з на моря виплести. Розділ шостий. Тим часом Тарас, ведений гривком, мандрував краєм лісу, пріючи під вагою ведмежої шкури. Він дуже зголоднів і згадав собі тепер, що має печене ведмеже м'ясо. Почав їсти, та воно було недобре спечене, ликувати. «Бо, звісно, що ведмідь навесні дуже худий, але голодному все смачне, навіть те, на що ситий чоловік і не поглянув би». Аж раптом Гривко за улів, прибіг переляканий до Тараса і почав поза його ноги ховатися. «Щось воно недобре», – думав Тарас, вдивляючись у пітьму, – «та від того, що побачив, налякався ще більше. В кощах лісу побачив пару зеленкуватих вогників». І то аж у трьох місцях. От чортові вовки! Він якраз стояв під розлогою креслатою деревиною. На неї неважко було самому вилізти, та хіба ж можна вірного Гривка лишити вовкам на поталу, а бідний Гривко, начеб відгадуючи його думку, ще ближче припадав до його ніг і скавулів стиха, начеб словами промовляв: Не лише мене, я тобі так вірно служив. «Та ще послужу». Тарас, не задумуючись довго, розв'язав довгий вовняний пояс, що ним був підперезаний, обв'язав Гривка по підпередні ноги, взяв на плечі і прив'язав до себе. Рушницю повісив на галузку, а сам поліз на дерево. Гривко не прочався, а навпаки, лизав його по обличчі, наче дякував. Тарас спинався по грубих галузках, поки не знайшов такого місця, де кілька гілля росло в купі. Тут він прив'язав гривка, а сам підліз до рушниці і взяв її до себе. Хотів іще раз звернутися по шкуру, та вже було запізно, бо саме прискочили під дерево три вовки і почали шкуру рвати